murmuri. Benvinguts una setmana més aquest programa, el Murmuri, a través del qual us volem acostar petits regals musicals que us oferim Carlos Cegano des de la producció, Raül Eredi al control tècnic i Patrícia Palomino que us parla. I deia petits regals musicals però avui comencem amb un regal amb majúscules perquè us portem l'avançament del que serà el nou disc de Cristina Rosent Vingé que es publicarà el 25 de gener del 2011. I està clar que quan aquesta madrilenya d'aspecte frágil i misteriós decideix tornar al panorama musical, doncs hi ha molts que ja frisen per poder sentir la seva veu i poder veure-la en directe. Però haig de dir que també hi ha d'altres que comencen a tremolar, perquè tot i la fragilitat de la que parlava, les cançons de Rosentvinger acostumen a tenir una potència emocional molt forta que alguns no estan preparats per assimilar si, doncs, a vegades es fa servir com a retret. No m'allargo més i us deixo amb mi vida bajo la guà. Cristina Rosentvinger murmura amb nosaltres. Cuando hablas en murmullos... <risa> En general, yo suelo hablar eh, muy bajito y, y, y, y vamos, eh, es, normalmente es lo que hago. vamos De hecho, en las canciones, cuando <ríe> digo las cosas más terribles, siempre intento decirlas susurrando, que creo que, que, que llega más lejos. Es decir, que los, los gritos no van contigo, ¿no? No, no, no sé gritar. <ríe> y además, eh, a lo mejor, porque no sé practicar la otra cosa. després de vestir-se d'Estanislau Bardet i després de formar tèndem amb la veu de la Maria Coma, Pau Bellbé es despulla en el seu últim disc titulat 2010 per oferir-nos un gran conjunt de cançons delicades i sinceres. Moltes d'elles acompanyades d'una aura de malaltia i tristesa que ja queda anunciada amb la coberta d'aquest disc il·lustrat amb una fotografia del moment just quan es veu aparèixer al sol entremig dels arbres d'un bosc. I musicalment parlant, Pau Bellbé ha tornat a posar els cinc sentits en aquest disc perquè tots els acords, sons, veus i melodies els autors per poder-nos traslladar a aquell ric món musical que corre dins seu. Un treball discogràfic molt recomanable, del qual avui anem a escollir la cançó titulada Encara no. es I comencem a fer una mica d'agenda de concerts de la setmana perquè aquells que com nosaltres no podeu viure sense sentir la música en directe aquesta setmana tenim algunes cites importants. La primera d'elles anar a veure els Best Coast a la sala Resmata aquest divendres, un grup que segur que estarà en diverses de les llistes destacades del millor d'aquest 2010 i a nosaltres ens encanten perquè ens transporten a altres èpoques que cap de nosaltres ens agradaria que quedessin oblidades. La mateixa líder del grup ha dit alguna vegada que vol que les seves cançons estiguin presents, la bateria dels Beatles, les guitarres dels Ramones i les veus dels grups de noies que produïa Phil Spector. Doncs ho deixa bastant clar. Us convidem a escoltar When I'm With You. Si us recomanàvem el concert de Best Coast a la Sala Rasmatès aquest divendres, doncs ara us posem les coses difícils, perquè al mateix dia, la Sala Ci decard de Barcelona tocaran els Hola a todo el mundo, una formació nombrosa que ve des de Madrid que també és molt recomanable veure en directe, sobretot si us voleu deixar emportar per una experiència mística d'amor universal. Us agradaran aquells que gaudiu amb els crits i l'energia de grups com els The Go Team. Us deixem ara una mostra titulada A Movement Between These Two. I continuem amb una d'aquestes formacions de folk que ens arriben des dels Estats Units, que acaben de publicar un nou EP titulat Bloodshot. Són End Martha i es dediquen a complementar la senzillesa d'algú que es dedica a explicar històries acompanyat d'una guitarra, també amb arranjaments de percussió i violí molt ben escollits. Perquè veieu de què estem parlant, ens portem al tema que dona nom a aquest disc titulat Bloodshut. been running around Like an unkept kid Trying to remember The things I did If I went too far I hope it doesn't Do me in Cause they tell me been I wanted to crash your party but I couldn't find your house I wanted to touch your body kiss you on the mountain l'orella i escolta el murmur. I ara tenim moltes ganes de presentar-vos ja el disc de debut de Fred y Son, titulat «Diu que no sap què vol», perquè són d'aquelles propostes que t'impregnen la pell, la roba i tot el teu voltant de vibracions positives. De fet, el full de promoció d'aquest projecte utilitzen un adjectiu que a mi m'ha agradat molt, perquè crec que es descriu molt bé. Diuen que fan pop saltimbanqui. Doncs sí, però en aquest projecte també trobem una bona dosi de música senzilla i pausada, també molt adient per aquestes dates hivernals. Per parlar de tot plegat, avui ens visiten a l'estudi doncs, el Xès Cabot i Christian Pellegiat, dos dels integrants d'aquest grup. Benvinguts al nostre programa. Hola, Hola què gràcies. Què tal, com estem? Bé, bé, bé prou bé. Prou, sí, bé. Sí, sí. Prou bé? Prou uh bé. -huh. Doncs ja amb aquest disc al carrer, doncs amb aquest projecte Fred i Son, que alguns els hi sonarà nou, però altres, quan allò vegi les referències dels integrants del grup, que si, mh, que si, per exemple, Sadellós, que tingui Cristian, etcètera, etc doncs veuran que Fred i Son no surten no res, no? No, no, no. De fet, el, bueno, també el Xavi tocàvem Epic Kind i l'Elisenda amb les Dolores mm. i ha portat moltes tocant i potser sóc de, de tots quatre el que, el que menys he fet a nivell musical però, però bueno Et, ets el més al que t'han d'introduir no tant, no? Bueno... no ell ja està ben introduït o sigui, Francesc, el Cesc el Cesc en el món al de la música la gent el coneix, sí. no per haver fet Però no música. Ha Però bones referències. Sí, sí <ríe> que toca, no? D'estar allà a concert, sí, això. D'estar, d'estar allà. D estar. D estar. Una presència que acompanya els grups no, catalans. Sí, sí. Bé, la primera pregunta és gairebé obligatòria perquè m'agradaria que m'expliquessis, ho veig, Cesc, que m'expliquessis tu la història de, del nom del disc i que tens referència a una cançó que em sembla que és una mica l'origen de tot plegat, no? Bueno, a veure, hi ha com dos orígens. Un és l'origen de, de Fred y Son eh, com a grup, que en aquest cas, és, bueno, Fred y Son és un projecte eh, nascut de, de, del Xavi i de la Eli. Doncs com a parella van començar per encàrrec de la Núria Montaner, que, és, que organitza les minimúsiques, que són bueno, eh, concerts de música indi per nens i tal, doncs van començar fent cançonetes pel, pels, pels minimúsiques. I després ja el diu que no sap què vol, que és el nom del disc, que és el nom d'aquesta cançó, és una lletra que li vaig passar al Xavi quan ells estaven com preparant la boda i tal, que es van casar el juny de l'any passat, doncs els hi vaig passar això, bueno, aquest any no, de, de, de l'anterior, de sí, del 2009, doncs els passava al Xavi una lletra i vam tenir com, com uns dies així d'anar-li passant lletres i ell fent cançons, i, i llavors em va dir, doncs pues mira, ve de gust tocar el baix amb nosaltres, llavors vaig dir, sí, i, i ja està, llavors, dius el que vol, una mica el disc també és perquè guano, és la primera cançó que vam fer els tres amb una lletra meva. Llavors el Cristian s'ha incorporat ara aquest estiu, més o menys. No? Sí, després de, de gravar el disc. Sí, ens va sí, fer de productor sí. del disc i ja va decidir quedar-se. I, bueno. I això t'acostuma a passar, Cristian? No, bueno, quan graves algú, pues, si estàs allà, a vegades, sí que a vegades toco algun instrument i llavors sí que em passa allà. Si coincideixo o coincidim en un concert o un festival, doncs sí que tocar allò que has tocat en aquella cançó... Doncs, Pullar-hi ja tocar, un no? Però de, a, a, el de pujar-me al carro d'aquesta manera, com a Fred Son, no, no, no, vull, no és que no m'ha costat passar, sinó que no m'ha passat mai. I no, ja, ja, ja està bé. Vull, ara, <laughs> és, molt, és molta feina, molt i Son. Molta molta feina. Feina. I llavors, molta què feina. és el que tenia Fred Son perquè hagis trencat aquest trio? Home, primer que som amics de tota la vida. De, de sempre. I, i segon que la, a mi la, la música de Fred i Son l'admirava ja molt abans de gravar-ho, em semblava molt, no sé, sigui, em sembla meravellós tot el que fan. La <ríe> ara, has de de cançons... dir, ara has de dir tot el que fem, no? Tot el que fem, tot el que fem, eh? el que fem sí, sí. No, Cristian ha portat moltíssim al grup, ha portat pues, poder fer la, unes segones guitarras, que vam gravar pel disc i, i, i fer-les encara millor i, i en directe queda tot més compensat i és, és, ara és molt maco. Ara. Sí, és que el Xavi té com una mena d'habilitat de, de, de fer com coses molt petites però molt treballades per sota que després sempre diuen no, és que feu aquesta cosa naïf que feu, sí. no sé què. O sigui, de naïf, No té res. Xavi no té res de naïf. O sigui, és, no és, algo, és un tio molt barroc per dins, no? Per dins. I... Jo crec que ara el trucarem i li direm I que has llavors, dit això, ha, eh? No, ja ho sap, ja ho sap. Hi ha, llavors hi ha guitarra, hi ha cançons del disc que tenen, doncs pues, hi ha una concret que té com 5 o 6 guitarras allà. El que més que sempre diuen no, aquesta cosa naïf, no sé què. Mm. No, també perquè el, I, com que grup va començar llavors, amb clar, músiques, en directe, doncs la gent ho diu. I en directe, doncs pues, està bé poder fer una de les 5 o 6, que, que bueno. sigui, doncs pues, està bé. O sigui, queda una mica compensat perquè aquest projecte de minimúsica, doncs la música dirigida als nens, doncs tot més naïf, tot més innocent i més senzill, d'alguna manera no sé si precisament doncs, el Xes va portar aquesta dosi menys infantil o menys, menys naïf, no? Em sembla que m'agrada bueno, per aquí la cosa. Sí, jo crec que sí, el que passa que d'alguna manera, a veure, quan, no sé, les cançons que són de minimúsica, que són per nens, jo crec que i tampoc són del tot innocents, i fins i tot les que havien fet ells abans. No, perquè són cançons bastant universals. El petit príncep la història, del petit príncep és una història maquíssima, però és una història que té un, un rerefons, i diu unes coses, no? Vull dir que, uh -huh. eh, no sé, en aquest sentit, home, jo potser he portat com uns lletres que precisament no estaven ni molt menys pensades per nens, sinó tot al contrari, no? Llavors, aquí sí que també la manera de fer música del Xavi, de, de, de, de composar la cançó, jo crec que també és diferent, no? No sé que la cançó també agafa un, té un so diferent que s'adapta a aquella lletra també una mica diferent. Però no crec que sigui incompatible i, no, i ja et dic, no crec que les cançons de mini minimúsica siguin tan tan innocents, no? De fet, una de coses que ens agrada és pensar que poden agradar també als, als adults, no? De fet, eh, no? agraden també De fet, adults, jo crec que agraden sí. me, en el cas nostre, mini música, Podem agradar més als pares que, que, als fills. que els fills, potser. perquè la música també es fa pels pares que, que porten els dents allà. Deia el Christian que, que doncs, abans d'incorporar-se a aquest projecte hi ha d'aire fan, d'alguna doncs, manera sí. diu, de, del d'Alfred i Son, però és veritat que abans de publicar aquest disc doncs, ja teniu un recorregut ja marcat i fet perquè fins i tot vau participar doncs, en dos festivals ara anava a de música independent, però no ben bé, el pop art i després també el, el Primavera Sound. Ja ho dius bé, ja. Sí, no? Sí. O sigui, vau participar en els dos sí, sí, festivals. Sí, sí. No? I llavors, sí. clar, d'alguna manera sí que ja estàveu reconeguts o ja hi havia gent que apostava no? perquè forméssiu part d'una escena, aquella paraula que està tan sí, amada, sí. també. Sí, el, el que ens va passar va ser, bueno, que per això també, quan Cristian deia que fret i és molta feina, és que de seguida, o sigui... Ens va passar que vam, vam, el Xavi gairebé com, bueno, tampoc, li va, va, tampoc ho va buscar molt, però bueno, va enviar una maqueta al Sona Nou i ens van agafar pel Sona Nou. Llavors, mentrestant, començàvem a tocar per adults i, i ens comencen a sortir concerts. I ens van començar a sortir cada cop més concerts mentre fèiem el Sona Nou. Llavors vam tenir un any de no parar de fer concerts que, a més a més, al Sonanova et posen deures, et fan fer tot de cosa, et fan... sí. ara fes una versió, ara no sé què. Llavors era com anar al local dos o tres cops per setmana, però perquè sempre havíem o de preparar un concert o de fer una cançó que ens havien posat de deures i després ja vam enllaçar amb la, amb la gravació del disc, no? I clar, quan, quan tens tanta activitat, doncs també t'acaben sortint més coses. Llavors va ser una mica... Va ser, va ser molt intens i, i jo crec que ens va anar molt bé com a grup tenir sí. un... un... I, això, I llavors va entrar el Christian, que ja, bueno, ja està mm. més que rodat de, de Nice i de... I de... Mm i de ser d'ellós, doncs, clar, vull dir... És no, molta feina, per tu tampoc és tanta. més a més, aquesta, vull, aquesta no època d'abans de, de, de treure el disc, ja hi havia les, les, la maqueta, mm. que la maqueta de Fredy Son... Amb eh, pijama, en sí. Amb pijama es deia, molta gent va pensar que era un disc. I l'any passat, eh, per aquestes èpoques que feien això de les llistes... de Les llistes, de lo sí. De sí. I tot això, hi ha llistes... On que que surt amb pijama. A, a quart millor disc de l'any amb pijama Fredy Son. Amb pijama de, Fredison, de Fredison. Som, era una maqueta. I era, una, era una maqueta. Llavors, clar, sí. o sigui... Però sí que no sortia a la, la llista de les maquetes. No, no, com a disc. Com a disc I llavors, clar, és com... No, com... Com a maquetes sí que van participar lo de les demoscòpiques del món Sonoro amb parla maqueta en pijama, no? Sí, però no, després hi havia però... més, sobretot, coses, pàgines de... No? O sigui, Blobs i, i coses sí. així, que prenien això com un disc i llavors... Clar, és com... Heu tocat molt abans de tenir un disc, però és que, clar, però és que ja, la maqueta, maqueta aquesta sí, clar, la maqueta... per molta gent era un disc. Ho passa si, us, molt bé. si us sembla, fem una aturada, anem a escoltar una de les peces, precisament la que dona nom a aquest disc i, i ara tornem a parlar. Vinga, fins ara. Fins ara. Doncs acabem de sentir Diu que no sap què vol dels fred i son, perquè estem presentant aquest disc doncs, que porta aquest mateix nom i estem parlant amb el Xesc i el Christian, però tota l'estona estem fent menció a la resta del grup, perquè sembla que els troben a faltar, és així, no? Molt a faltar, <laughs> Doncs fem una trucadeta perquè com a mínim estiguin presents a nosaltres durant uns minuts i em sembla que ja tenim a l'altra banda del telèfon el Xavi, què tal? Benvingut. Hola, bona tarda. Sí que estaves, jo ja patia. Ja. Hola, Xavi, Hola. què tal? Hola, <laughs> Doncs et volia tenir a l'altre costat perquè per aquí han anat fent referències i comentaris a tu i entre ells el Cristian m'ha dit, com ha dit això, un interior molt barroc? O com ha dit això? <laughs> <laughs> no. Tu sents la ràdio des d'allà, de, casa, o no? No, no, no es, es -se, ah, vale. Va, doncs... No, no, que parlàvem de, de, de... que Les coses semblen senzilles, però que per dins són molt més barroques. És així, no, que... el teu interior musical és molt complicat, sàvi o no? No, no, no. A veure, una mica, una mica més del que sembla, sí, però tampoc cal. Eh? Però bé. Bueno. Jo també els deia que que bé liesenda sembla que porta aquesta banda més del música més la més doncs, innocent ni tot plegat, no sé si tu em confirmes, això. Sí, sí, sí està clar que entre, entre els dos principals beatristes, que són la Ligiana i el Cesc, doncs hi ha aquesta diferència en no? el Cés, que és una mica més fosc que la Ligiana. Eh? I la Ligiana, que ha fet la majoria de teatres de minimúsiques són seves i, i les que no són de minimúsiques tampoc, vull dir, són més quotidianes, més això, doncs, doncs sí que hi ha aquesta diferència. Doncs explica'm una mica com, com porteu el tema de presentació del primer disc, perquè dèiem que amb la maqueta vau estar molt actius i que, doncs bé, tu vas fer molt bé els deures i ah. vas a afegir moltíssimes cançons en una maqueta de la Caire Baia i es va convertir en un disc. Sí, sí, sí, home, que, uh, amb el disc aquest estem molt contents, no? Som, estem, bueno, estem fent moltes entrevistes i presentant-lo per tot arreu i, i l'interessa és que estem molt contents. Fet, sempre, sempre ens agrada molt anar a tocar a tot arreu i, i de moment aquesta part està doncs, sent molt, molt entretinguda. I respecte a la maqueta, doncs, doncs sí, la millor és que amb el temps doncs, jo tinc aquesta mania d'anar fent cançons una mica... sense parar. Hi ha algunes sí, que no. Impulsivament. No, i amb la maqueta va ser una mica això, van afegint coses i en realitat era una maqueta, bueno, que massa llarga, potser, com a, com a concepte de maqueta, però bueno, també van anar bé, després de ha gent que ho va confondre, encara ara hi ha gent que confon la maqueta amb un disc... I o sigui que, que potser algú presentaran com cap. el segon disc, no? Sí, no, i fins sí, i sí. tot ara la gent parla del di... o sigui, diu, sí, perquè van estar presentant les cançons del seu disc en amb pijama. pijama, que és com... O sigui. És la bueno. maqueta... Bueno, ara, si més no, no hi ha molts que puguin dir que són tan prolífics i que doncs, gairebé els hi ha les cançons com a impulsos. Això és una bona notícia. Oh. Sí, bueno, sí, sí. sí. Jo que <laughs> tenim... no, sempre, no sempre ha sortit bé, eh? Vull que el motre que va a la brossa. Sí? sí. No, no, no, bueno, poder sí, triar. triar sí. No, i a part que també ens ho passem molt bé assajant, que això sempre... A sí. no, m'agrada comentar-ho sempre, és veritat. O sigui, no assajar és com superdivertit i ens agrada molt. Pot Jo amb ells no, ensenyo... Un... Com diguéssim, de cada quatre cançons, tres els ensenyo. I una capa de la, la brossa, sempre. Bueno. Bueno. Bueno. Està mal, està la, mal mitja, la mitja, sí. Jo també amb les lletres em passa, també. Vull dir que... Xavi, no sé si tens per aquí l'Elisanda, perquè li volia fer una pregunta relacionada amb els llolatengos. Mira, doncs la tinc, el que passa és que estem fent de cangurs, del, ah. del, del meu nebot, sí. no, dels nostres nebots, sí. i ara mateix està dormint el, el petit. Doncs res, no destorbem, te, te la faig tu, te la faig tu, perquè doncs, recordem que, que abans que s'incorporés el Christian doncs, era un trio, això, del, de Fred y Son, i que alguns doncs, han fet algun paral·lelisme amb els Yo la Tengo, i inclús em sembla que l'Elisenda és molt fan i no sé si va lliurar una, una edició d'aquest disc doncs, a algun dels membres de, de Yo la Tengo. Això és així o no? Sí, sí, sí, a veure, jo la Tengo és un grup que, que ens agrada molt, en a mi molt de, des de sempre, només és un grup que ja el coneixem des, de, bueno, des dels anys 90, i a la encara li agrada més que a mi, no? I, aleshores hem vist molts concerts i tot, i, i a veure, el, o sigui, el paral·lelisme era, era com lògic, <ríe> perquè, bueno, o sigui, una parella, casats, amb l'amic que toca el baix, i era com I ella molt directe. No, no, no, no, no. Ella bateria, també, i canta. Sí. Ella i bateria, l'altra guitarra, aleshores... Eh, era com molt directa i, i, a més, encantat nosaltres, no? I jo et dic, la gent és molt fan més que jo, potser. I a la primavera li li vam donar el disc, sí, Exacte. sí. A la primavera Sauna, el públic d'un concert, concert, els van veure, que estaven allà ells també, de públic, i els vam abordar eh, directament i els vam donar el, el CD. Sí, Primer li, el baixista... Jo li vaig, li vaig donar que, jo que, que un, <ríe> un bagniu. Jo, jo, jo li vaig o sigui, va tirar com una mica enrere, vaig dir, hòstia, aquests que volen... i i després el, els altres dos, que també estàvem per allà, i li va donar la Vizenda, molt, molt emocionada. No sé si va Però rebre... Hem anat repartint, repartint discos. Ah, sí? Això sí, em, em sembla que tu també tens una, una anècdota en fan o en fan, veritat. Jo sí, sí, jo vaig anar amb... Bueno, amb diversos, eh? Ja ara, amb diversos. És que... Home, fa, fa molta il·lusió donar un disco donar un disc algú que, que, no? que t'ha fet cançons que, tan, no? que, tan, que són les que et fan també fer tu cançons uh -huh. i lletres i coses, vull dir que sí. això fa molta il·lusió. Llavors, no, una amic em va dir, molt bueno, Joan Luna, al món Sonoro, em diu, mira, està aquí Lloyd Cole, tal, no sé què, i que està fent promo, per exemple. Llavors no, vaig anar a donar-li el disc al, al Lloyd Cole i vaig donar la CD perquè el, el vinil no el teníem encara. I... Tu li volies donar, donar el vinil ja com una cosa sí, sí. més autèntica, no? I ara fa poc que vam tocar amb Redwin Collins a Madrid, a Primavera Club, mm. abans de Redwin Collins, que això ens va fer moltíssima il·lusió i, i que estem molt agraïts a, a la gent del Primavera perquè que ens programessin aquell dia, perquè... Va ser molt maco tocar sí, abans de... que, o, sabien, que... De Ja ho sabien. Sabien que, en, que ens feia especial il·lusió perquè si no, no, no, no s'entén. Que quedéssim allà, no? <laughs> bé, Xavi, que no t'entretenim més que estàs fent de cangur i has de posar els cinc sentits en els nens. Així que, que molta sort en aquest projecte. Nosaltres continuem parlant amb els dos companys. D'acord, moltes gràcies. <laughs> Vinga, que vagi Xavi. Una abraçada. Expressions. Sí. Doncs, eh, precisament, doncs, quan parlàvem abans del tema de naïf, eh, també està molt relacionat, eh, és a dir, que es justifica que la gent faci servir aquest adjectiu també perquè la portada és punt de creu, és a dir, una cosa artesanal, una cosa completament de, de, de tota la vida. Sí, a ja part no? del traç del Quique, quan fas dibuixos, també sempre és un traç molt de... de a línies senzilles i, i tal. A mi que fa por naïf és la definició. De és que a vegades, si naïf és, no? és senzill, senzill és fàcil. I, i no, és veritat i, hosti, que i pot ser una portada, ser un portada un de un punt de un creu. Un un va estar dos mesos i mig, el Quique va aprendre oh, oh, a fer clar. punt de... Dos mesos i mig, va aprendre a fer punt de creu per sí, fer, sí, fer sí, una portada de punt de no anava, pels bars, anava pels bars, pels bars amb un no punt de 24 hores al dia, eh? Va ser una cosa un així. Un dia cada... Quedar... treballava, però no, no, però... Ja, no, amiga, anava pels bars amb, a fer punt... A veure, una no cosa, amb gent feia a creu, eh? Molt maco. I allò dos mesos i mig, si tampoc, em quadra, eh? És molt, o sigui que, temps. No, no, és home, molt temps. jo, jo n'he fet, eh? Però va fer cel, també. Va fer tot, no? El mar va fer. Ah, sí. s'ha de fer S'ha de fer punt a punt. Això és desenvolupament de la paciència. Sí. No? És que Naif, és, és, Pacients, és música ja. pacient. pacient. Sí. Música i no, però hi ha una cosa, amb la portada aquesta, que recorda una portada, crec que estava de Doble, doble eh? i, i que a nosaltres ens agrada això, o sigui, ens agrada... Va deixar donar, referents, i també. Eh? Donar valor a les coses que costa fer-la, o sigui, la, no? que estem una cultura que és molt tot de bueno, si pues això s'ha fet mal bé pues me'n compro una altra. No? Mm. I, a mi almenys a casa sempre era com bueno, si s'ha fet mal bé arreglem-ho. No? Llavors hi ha una cosa de, de, de, en els arts and crafts i en la cosa les més vellerats. artesanal, i en les manualitats, bueno, doncs que, està, que, és, que és maco, no? perquè és el valor d'allò que, que et fas tu mateix. I, I jo crec que això és una cosa que, que, que ho tenim molt clar tots i, i bueno, de fet l'Elisenda va fer les galetes per la presentació del disc. Les galetes en eh... forma de guitarra, per a les primeres... amb sucre glacer oh. a sobre i tal. El primer, sí, sí. Els primers 20 que van comprar el disc 30, van tenir galetes, 30, 30 galetes. Imagina't, sí. molt bé, no? I, sí, sí, sí, sí. sí, sí. O sigui, idea artesanal, des clar. del punt de creu fins a la pastisseria. Clar. Fins a les guitarres sí, i tot plegat, sí. no? Sí, sí. Okay. sí. Ah, també m'agrada doncs, que algunes de les lletres eh, són molt doncs, de retrat de la vida quotidiana. Una, per exemple, a mi m'ha fet molta gràcia, que es diu Cançó del Pica-pica, sí. que és un retrat, però viu, sí. d'un dia que fas una cadena amb uns amics sí. i allò que prepares una mica sí. no? No, i no tens res, que fem per sopar, què no? fem cançó, a la tarda? la lletra és l'única que hem fet els tres abans de que s'incorporés el Christian i que no l'ha fet o l'Elisenda o jo o la i el Xavi per mm. separat, diguéssim. I la vam fer una nit allò sopant i ells tenien la idea Fins, de, de, de parlar d'això. del Sí, uns vins, <laughs> uns quants sí. vins en plural. I, I va sortir això. La idea ja hi era i llavors després entre les tres pues, van fer una mica la lletra. I, es, i es volíem parlar d'això, de, de, de què fas quan no tens res a la nevera i tal, que potser el més important és... Això, simplement quedar i veure't amb la gent però de fet es pot fer una cançó de qualsevol cosa això és el que volem de vostè <ríe> sí. llavors estem agafant les coses una a una hem començat amb això amb però ara parlarem fent. de cadires de taula, no? Sí, no, no? tot parlar, no? i quedarem a la Z no, però alguns sí, sí que han dit de, de què? De... De... Ui, Ui, oi, oi, em feu por, por. Z no sé, no sé català és U. complicat, eh? Aquesta, del, zoo, del zoo, ah, d'una visita al zoo. Veus? veus? Per exemple, sí. molt bé, molt bé. ara no me'n recordo què anava a preguntar-ho. Sí, que el primer, el primer disc no va dir, a la maqueta, doncs, era tot com molt més mmm, tranquil, no? d'alguna manera, i en aquest disc doncs heu decidit aportar allò que jo deia a l'introducció, allò de les ganes de viure, de l'energia, de, de, del pop, uh, salki-n-banki, no? Mm. Uh, aquesta, això ha estat una decisió de, de, va, anem a posar les nostres cançons de sempre d'així calmadetes, però ho combinem amb energia, no? Sí, d'alguna manera, bueno, la producció del disc l'ha fet al Christian, però... però... això ja venia de, de ser un grup, no? De... Sí, és que la, la maqueta, que tu agafes les bateries del GarageBand, que són bateries Fetes, automàtiques ja. que et fa un ordinador, ja, i... Però això no ho diguis... Que eh? queda el misticisme... No, això de la, ma... Però és que la maqueta, clar, la no ma... posaràs a fer una bateria allà... Ja. Però escolta, hi ha, per hi, ha, hi, ha, hi ha grups que tenen que, no, tenen... que sona molt bé, eh? Que després. tenen bateries fetes així, i bueno, nosaltres, per exemple, ens agrada molt un grup que es diu... Uh, que val Kate, és... que val va Kader, mm -hmm. eh, que són anglers, <ríe> I, i són dos, amb el mateix ritme. <ríe> matei ritme, i totes les bateries són de GarageBand, <ríe> ah, sí? i, i les guitarras ah, són precioses, no sabria bueno, dir si són de GarageBand, bueno, una caixa de ritmes, però, que, ritmes que, que no, però és igual, que el però... repeteixen, però ja, ja. Veu, I, i, i les cançons estan superbé, i tenen la veu, és molt maca, les, la, hi ha un, dos nois un fa unes guitarres que són, que són una borrada, no? l'altre rasca i canta, i canta superbé, i està molt bé, vull dir que... No, la però tècnica que la, està però per sol, o sigui, que siguin, que siguin de Garaigband no vol la, no, no, no, però no ens desfiem, que era la plensa de vida, la la de vida la i tot això. La comparació sí. entre la maqueta i el disc, jo crec que és que quan toques aquelles cançons amb una bateria, un baix i una guitarra, sense estar, i no estàs a casa, perquè clar, a casa sempre tendeixes quan graves maquetes ah, Però més, més fluixet. Fluixet, els sí. veïns, no sé què. Llavors El local pots, pues, pots fer com, com ho fas I en no, realitat. No, és és que una conseqüència natural sí. de, de tocar, en comptes de fer-ho tu i coses, pues, no gravent coses, de, de, sí, de, de ja fer-ho en i mira, són així. Perdó. I a part hi ha punt aquest també, de que s’afegeix que les bateries les fa a la llegenda, que té la seva manera de tocar que és bastant ràpida i, i, i bastant amb, amb energia. I que el tipus de baixos que, que pugui fer jo, que també són així bastant animats, amb molta nota, molta melodia, perquè clar abans no hi havia el Christian i, i d'alguna manera ens agr tenim, que el baix fos un punt melòdic no? mm -hmm. i ara ho seguim fent és així. Sí. Ja, ara hi ha ja personalitat ja melodia de guitarra del Cristian, melodia amb el baix bueno. les veus dels dos i bueno, sí, sí. Mm -hmm. ben barroc Ben no ens podem allargar més però, però sí que anem acabant l'entrevista la sentirem una altra cançó abans però us faig la, la pregunta fixa del nostre programa, que ens fem un auto i que ens agradaria imaginar-vos fent un murmuri, parlant una mica així amb veu fluixeta i doncs dieu quan parleu vosaltres amb murmuri? Cristian. Jo sempre, sempre, sempre. tinc una veu que no em permet tampoc desplegar-me molt. No, de puc, no, puc, no, puc, no puc cridar ni puc fer mínim ja faig.s eixidors. Sí. He de parlar així sempre. Diria quan vaig a la ràdio no? i em demanen que ho faci. I en general, sempre que algú m'ho demani, vull ho dir que, que... <ríe> parla'm en murmuris. I jo, escolta, no sé dir que no. Bé, ara ens quedarem en la cançó que titula L'Arc de Sant Martí. Què em diu per presentar-la? Doncs que és una cançó molt, molt vitalista, és una cançó que, que la vam fer... Eh, la vam fer, bueno, escoltant... Bueno, la lletra va sortir de... de... allò escoltant molt l'Axmeds en aquell moment. I que és, crec que després el Xavi també l'ha de fer molt l'Axmeds i, i és una cançó bueno, això, que és un crit a la, a disfrutar una mica de la vida i, i això, I a d'aquesta cançó n'hem fet un videoclip que està per internet Hòstia? I, sí, i que sortim els quatre fent volar un estel Sí, i... seguint amb les, manu amb les manualitats, Crafts, el videoclip el és l'altre fent, un, un, fent estel un estel i fent-lo fent volar I va, I va volar va Però volar, us, va volar. us ho vau passar bé, no? Oh. No, no, sí, sí. Molt bé, molt bé bueno, si El podeu veure, està en YouTube Després eh? ja el, el busco, sí. el busco. Sí, sí. Bé, doncs Xeschi, Cristian, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos I que vagi molt bé Suposo que els, els directes els teniu ja planejats O esteu buscant molts i so, no? Bueno, sortint... de, la gent de l'escogràfica de Sones Que amablement ens hem tret el disc I aquestes coses doncs Amablement ens busquen concerts Amablement també ho fan amb, amb Ara toquem a Madrid El 15 de gener a Madrid Això és un altre tema per què passa això? Hi han diversos grups catalans eh, que sé sí què sí, això. I, i és que més sobte, canten les cançons, sobte, eh? Sobte, la gent canta les cançons, cada que a Madrid hi ha I molta de, gent que té ganes de música en català amb l'estil de música que ells, que ells Però els no, agrada. I ja ens no, diuen la del fondo del mar, diuen sí, doncs, sí. la de caballers de mar. La de los de mar, calamares. Sí, la de los Però la, la incògnita no és tan que, que a Madrid se'ls doncs, desperti aquest interès, sinó perquè entre cometes, doncs, es triomfa més fora de Catalunya que a Catalunya, segons quins projectes, quan no, no tocaria que fos així, no? Bueno, o sigui, a Catalunya ens va bé, o, o no també bé, el tema de directes, eh? Bé o no tan bé, jo crec que segons eh, el que encaixem amb la música que fem en el tipus de, de concert en qüestió. Llavors hi ha concerts que encaixem, que encaixem molt, eh, per l'estil musical i que, i que allà doncs la gent està en un tipus de, de receptivitat diferent que a altres concerts que potser no encaixem tan. Si perquè és un grup tu, tu cantes en Català, de... però fas un estil i sí, aquest sí, estil sí, sí. En el nostre es paten, és cas és és marca bastant perquè bueno, no sé, crec que és un estil que, que, petit, no, hi, hi ha gent que que i la gent que pensa que que toquem malament. Sí, que, gent, que ens falta o que ens falta toquem, allò soroll. Sí. Jo crec que toquem perfecte. O sigui, jo crec que tu toques bastant perfecta. No, jo crec tant. que vull dir no. toquem aquesta música, que toquem com com, com s'ha de tocar. És, sí, ha de tocar? sí ha de aquesta música és que, que i la gent, gent que creu que no la aquesta música no que la demà, toquem malament, és com no, si és que no no hi ha un solo de guitarra en cap moment, no problema, no, no, no, perquè no, no i serà. perquè no ens agraden els solo de guitarra de minuts potser, no, una cosa de bateria així, un redoble no n'hi no ha, però no n'hi ha perquè no n'hi ha. No n'hi ha sí. perquè no ho volem, que, que el podríem fer, sí, clar. Vull dir, que vols clar. que et faci en bateria? Ja te'l te faig. Però això, tu mateix. Clar, allà tu amb el teu criteri. Clar. Llavors, a, a Madrid què passa? Doncs que anem directament amb una gent que ens munta un concert, que toquem amb dos grups de Madrid que fan exactament, o no exactament, però més o menys, el mateix estil de música, i clar, ja vas amb un coixí, no? Vas a un espai on saps que allà encaixaràs, no? I això es passa molt també sempre que estem relacionats amb l'entorn de primavera, de la 2, de, bueno, dels cercles, on es programa eh, música d'aquest sí, estil. Sí, que no? sou molt indis, no? <laughs> indis... <laughs> <sínticament> és que no, és que no, no es pot es aguantar no eh, l'altre dia em vaig comprar va, és igual, és igual. un arc i una fletxa amb aquest gran acudit sí, sí. ens quedem amb de Sant Martí dels Fred i Som, moltes gràcies, que vagi bé Prova d'acostar-te sense por, ja veuràs com tot tremola fort, com quan toques la neu verge sense guants, com si fessis l'amor. i després d'aquesta conversa amb els fretis anem acabant el programa i entrem en guerra en guerra amorosa amb els pont i Bravo que han editat aquest any un disc ple de sorra de sang i d'alcohol això és el que trobem a la trinxera el tema que hem triat per acabar el programa i posar-vos a continuació que ens descriu aquella situació en la que tu estàs acobert però que vas veient cadàvers al teu voltant com cauen poseu-vos a acobert, això sí a fer la setmana que ve En la trinchera del amor yo me encuentro Yo, yo me encuentro protegido del dolor Ya no hay bala que atraviese mi corazón En la trinchera del amor que descrivís aquest canal s'ha